Eszembe jut, hogy betoppantam a szirenúzéba, és megzavartam a tárgyalást. Igen, sajnálom, nem lett volna szabad oda mennem. Hogy sikerült a megbeszélés? Leölünk, aztán Edem tölt nekem egy pohár vizet. Nos, de hátséges. Vannak jó ötletei. Szerintem jó választás lenne. Összerándul a gyomrom. Megbízzák? Szerintem még nem tudják. Még sok mindent végig kell gondolniuk. Alaposan végigmér.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 – Befektettek valahová? Mármint a szálloda. Úgy értem, a tőzsdén. Nika összevonja a szemöldökét. – Van egy ember, aki a pénzügyeket intézi, Márkó szokott vele beszélni, és mivel időnként én is tudom, hogy szükségünk van Edemre. – Furcsán fog hangzani, amit mondok, de hígy nekem, jó? – Bólint. – Vegyetek Apple részvényt. És Starbucksot is, de csak jövő nyáron. – Starbucks? Leírom, hogy legyen jó? – Felkapom a pulton lévő tollat, a mellette lévő jegyzet, írom a két nevet. Ígért meg! Bólint. Úgy lesz. Pont ekkor látom, hogy Kerol áll az ajtóban. Szia, reméltem, hogy itt talállak. Kiveszi a hóna alászorított csomagot és a pultra teszi. Ismered Nikát? Persze, szia, Nika! Megtenéd, hogy ezt elküldöd, már kifizettem a szállítás költségét.